Välkommen till Sveb TV och vår omvärldsanalys. Jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen. Tack. Idag så ska vi tala om ledarskapet i Sverige och i västvärlden. Europa, NATO, USA. Och konstatera att ledarskapet i Sverige, i vår del av världen, i västvärlden, är mycket mycket svagt. Och att ledningen av, av världen håller på att tas över helt av några eh, folkerika nationer som Kina, Indien men också av Ryssland. Och vi kommer diskutera den här frågan utifrån några områden och det gäller bland annat eh, pandemin och eh, hur man hanterar den ökande död, den dödligheten som har ökat och hur man hanterar hela den här eh, frågan runt pandemin. Vi kommer också prata om hur man hanterar energifrågan och eh, även World Economic Forum och kriget i Ukraina som, eh, där NATO uppbrist, uppvisar en enorm brist på ledarskap enligt vad Lars Bern säger. Men om vi börjar med dödlighet, jag får berätta det att vi har ett program tillsammans med Sture Blomberg som kommer på lördag Mm eh, Imorgon när det, här, från när det här sänds och han går, han går igenom väldigt noga eh, land för land hur överdödligheten ser ut mm. Och han säger att i USA så har försäkringskostnaderna ökat med 40% och då är det människor som är i arbetsför som förlorar livet Mm han utgår från en bok som heter Cause Unknown. Mm. Och det är unga människor som dör mm. på ett sätt som inte borde ske. Och um, vad, vad säger du när du får höra det här? För Är du förvånad? Nej, inte det minsta. Cause is not unknown. Alltihopa beror ju på att den här kraftigt ökade överdödligheten och minskade nativiteten. De följs åt. De förtrycks systematiskt av mainstream media och vi har återigen en händelseutveckling där mainstream media håller oss oinformerade eller desinformerade. Och vi visar återigen vad otroligt viktigt det är med sådana här kanaler som SvebTV. Mm. Vi måste ha mer alternativ medier därför att mainstream media fungerar inte längre. De är bara maktens megafon och de ekonomiska intressenas megafon. Och Det finns inget område som är så genomcensurerat som det här området som har med covid och vacciner att göra. Det finns en engelsk läckare som heter John Campbell som varje dag spelar in program och har gjort under hela pandemin och som har uppåt en halv miljon tittare varje gång. Han kan inte längre prata ur utan han pratar i gåter För han kan inte säga vissa saker. Ett för kodord. Ja, för då kommer han att bli utkastad från Youtube som är då hans kanal, va? utan YouTube så når han inte ut. Va? Så det här är förskräckligt. Mm. Och överdödligheten är, är upprörande. Jag sa i tidigare program när det gäller pandemin att jag tyckte Kina hade en bra strategi. Det tar jag tillbaka. Jag, jag, jag misstog mig fullständigt där, vill jag säga. Så att det, det, där, där var jag fel ute. Kinas nolltoleransstrategi har ju lett till att Kina har, hade ingen flockimmunitet överhuvudtaget va? Mm. och vi ser nu när de har öppnat upp att det leder då till en våldsam smittspridning och det var väl knappast någon särskilt lyckad strategi kan man säga. Det land i världen som, utav de utvecklade länderna, då räknar jag inte in massor med länder i Afrika och så vidare, har ju struntat helt i det här för mm. de har inte haft några problem med den här pandemin. Så de kan väl lämna det här men utav de länder som drabbades av pandemin så det är det land som har haft den bästa strategin i Sverige. Utan minsta tvekan skulle jag vilja säga. Mm. Och vår mer öppna attityd, att vi inte gick på en, en hård nedstängning av samhället ledde till att vi har fått en bättre flockimmunitet än några andra länder. Och därmed har vi tagit oss igenom det här ganska oskadade skulle jag vilja säga. Mm. Faktiskt. Och, och jag har under hela pandemin observerat det jag försvarat Tegnell. Mm. Nu är han inte kvar i den rollen längre, men, men de som skällde på Tingell tycker jag har haft fel. Mm. Eh, och, givet, han gjorde inte allting rätt, va? Men, men han var bättre ut än sina kollegor i det andra länder. Vi hade ju en, i Stockholm en konferens kring det här nu förra helgen. Ja. Och vi konstaterade att det var inga mainstreammedier som var där, och det var ändå Nej. tusen besökare ungefär. Ja det var inte bara tusen besökare utan där var då några av världens mest kända läkare som har engagerats i det här. Mm. Robert Malone som är, var en av uppfinnarna av mRNA-preparatet var där och pratade. En bekant till mig som heter Asim Malhotra. Mm. Som en mycket känd brittisk kardiolog som har varit, eh, han har till och med blivit intervjuad i, i Fox News utav, vad heter han nu? Jag inte Tucker Carlson? Ja, eller. av Tucker Carlson mm. på Fox News. Och, och som har fått stor uppmärksamhet även i mainstreammedia, mm. utom i Sverige givetvis. Svenska SVT är ju värre än, än någon mainstreammedia när det gäller att censurera och dölja nyheter. Men, men, men alltså man var där du pratade. Jag kunde tyvärr inte vara med så jag, jag hörde inte föredragen vilket jag beklagar, men av olika skäl så var jag tvungen att avstå. Mm. Vi har ju, från oss har Jesper Johansson och Katarina Jönorts och Anita Båt varit med. Ja. Så att vi, vi kommer lägga ut successivt intervjuer. Ja. Det finns intervjuer bland annat med Robert Melon. Mm. Och Robert ja. Melon är ju en, jag tycker han, han är verkligen en beundransvärd person. Ja, han är fantastisk. Han, han är så skarp också. På... Ja, han, han är en charmerande person. Ja, det också. Va? Så att han ingers stort förtroende, verkligen. Mm. Men det här en och de sak... kommer, programmet är inspelat utav läkarupproret och kommer om några veckor att finnas tillgängligt på nätet så man mm. kommer kunna se det där. Eh, en sak som Sture berättade det var att de här spikproteinerna mm. eh, som vi har talat om att Undersökningen visat att vacciner ansamlas i äggstockarna och mm. i könscellerna. Mm. Att nu har man kunnat även se det med alltså fotografi ja. med elektronmikroskop. Det kan jag mycket väl tänkas. Så att man ser att de tar sig in i äggen och även in i, i spermierna. Ja. Nej, det är, alltså, det är ju de här spikproteinerna som spökar, och de är ju då sannolikt förklaringen till. Den ökade dödligheten och vad man ju ser också i ett antal studier där man väldigt klart kan dokumentera att de här, den här produktionen som mRNA-preparaten leder till av spikproteiner i kroppen. Den bryter ner immunförsvaret och därför så, så om man mäter då death of all causes, mm. död av alla orsaker som är det man ska titta på inte död av covid för det är ovittkommande utan folk, alla orsaker som människor dör av så har det alltså ökat. Och det, det har ju att göra med att man rent allmänt sänker immunförsvaret så att mm. människor får ett sämre immunförsvar för att möta infektioner, för att möta cancer. Man ser en ökad förekomst av cancerdödlighet, att cancer skenar. Mm. Det finns ju svenska läkare som har larmat om det. Och det har att göra med att för att bromsa en cancerutveckling behöver man ha ett bra immunförsvar och skadar man immunförsvaret så, så påverkar det. Och det här med att spikproteinerna tas in i könsceller och annat, det kan vara en av orsakerna bakom den sjunkande nativiteten. Mm. Det, här är, det är ju väldigt... kan vara vill jag säga. Ja, för det är ju kan bara, inte... bara det att vi inte vet. Det är Nej. också väldigt märkligt. Ja. För det har ju gått nu mer än ett halvår sedan som de här siffrorna kom att det var radikalt minskat barnafödande ja. i Sverige i början av året. Och jag misstänker väldigt starkt att det medicinska etablissemanget vill inte undersöka det här. Nej. Därför de anar vilket resultatet blir, och därför blir det inte kartlagt ordentligt. Va? Utan man sopar det helst under mattan. Därför det är samma etablissemang som har tvingat på oss de här mm. preparaten och förgiftat människor. Med. Om det skulle finnas någon här nu bland våra tittare som arbetar med sådana här saker, på mm. Karolinska till exempel eller i, mm. i de här hjärtverksamheterna som ju sannolikt är rejält belastade med tanke på alla ja. hjärt, hjärtproblem som har uppstått till följd av covid så, så kontakta gärna oss och berätta mm. och inte minst när det gäller det här med barnafödande för det är mm. ju Oerhört allvarligt om det minskar så mycket som 8 procent har man ju pratat ja. om. Och, och det allmärkningsvärda med den här ökade dödligheten, det är ju som sagt att vi ser en ökad dödlighet bland unga människor. Ja. Det är inte så att det är de gamla och sköra som har pratats om, utan här är unga friska människor som dör mitt i livet av hjärthändelse. Mm. Det här är, är djupt oroande. Och vi har ännu inte sett långtidseffekterna av de här spikproteinerna. Mm. Så att eh, här är det, alltså, jag, jag, jag, det som upprör mig mer än något det är mainstream media. Vad fan håller journalistkåren på med? Varför medverkar de till det här? Mm. Det är, jag kan inte förstå att de inte har någon skam i kroppen överhuvudtaget. För det är ju så uppenbart att det här är en jättekatastrof som har orsakats av det medicinska etablissemanget. Ja, och du har ju tidigare sagt att 90% procent av världens medier, eller västvärldens medier ja. kanske, ägs av de här internationella finansintressena ja. som också ligger bakom vaccinerna. Ja, och Men, de kontrolleras eh... av de stora finansintressena. Ja. Och, eh, men vad menar du då, skulle personer ändå i de här medierna, de borde kunna sippra ut lite information, göra något litet inslag här och där? Ja, ja, alltså, ja men varför ställer de upp på att jobba för de här företagen mm. överhuvudtaget? Jag, jag skulle inte ha skam i kroppen och göra det. Om jag, men jag jobbar på SVT och, och man har det ena larvinslaget efter det andra i sina nyhetsändningar, men tar inte upp såna här allvarliga frågor. Nej. Varför gör man inte det? Varför frågar man inte sina chefer? Varför de sopar det här under mattan? Mm. Det, jag tror att det var Jesper som ringde till SVT och frågade varför de inte bevakade den här konferensen om ja. vaccinerna och de svarade i stort sett att de trodde inte att det skulle vara relevant Nej. och det är ändå det är tusen personer från olika delar av Sverige och kanske olika delar av Europa som tar sig hit Men ja det är, det, är, det är alltså läkare som har arrangerat det här aha, till stor del ungefär. ja, mm. ja läkareupprolet det är ju ett antal svenska läkare som står bakom det Mm. Ja, eh, vi har ju haft ett program, det är faktiskt ett av våra mest sedda program också, det är med Sture Blomberg angående de här propparna, maskliknande ja, propparna. Ja. Men där har det inte kommit fram någon mer information heller egentligen. Nej, det får ingen publicitet heller va? Det är alltså allting sopas under mattan och jag menar där är det ju så fullständigt uppenbart. det går ju fysiskt att se dem och ta på dem till och med, man mm. behöver inte ens ett mikroskop va? Men, men ändå så, så vägrar man att bevaka det här. Mm. Det, det mest upprörande i, i hela kroksången det är ju att de medicinska myndigheterna de fortsätter uppmana människor att gå och ta de här dos, vaccindoserna som är livsfarliga mm. Mm. Och jag kan avslöjar nu avslöja då att, att Sture Blomberg här kommer visa just sannolikheten för att dö efter att man har fått den här dosen. Ja. Hur, den, hur den ser ut de närmaste dagarna och veckorna ja, efter. Och det, det tror jag alla borde få information ja, ja. om. Så att mm. men vi, vi, innan vi lämnar frågan om vaccinerna vad skulle du säga nu? Ska vi se det här som nu är det här ett överståendet kapitel och nu gäller det bara, eller vad, vad kan vi göra? Kan vi vi har tidigare sagt att vi kan inte göra så mycket när man väl har vaccinerat sig åt de här. Man kan inte göra så mycket åt biverkningarna. Men nu börjar komma de som menar att jo, men man kan göra saker. Man kan äta sånt som är anti, ger antioxidanter. Och man ja, det, olika det, det, det, det finns ju artiklar om olika preparat som är detoxifierande. Mm. Jag vågar inte där nämna något för att jag är för osäker på de här effekterna och det finns, även där finns det ekonomiska intressen. Mm. Ett råd som man däremot kan ge ta för fan inga fler vaccindoser. Va? Mm. För varje gång man får in en mRNA-dos så sätter kroppen igång och producerar de här spikproteinerna som är den farliga patogenen. Själva viruset är ganska traditionellt va, i sin effekt, även om det också är manipulerat, för det innehåller ju spikproteiner. Men, men, men det, det problemet med mRNA-dosterna är att man sätter igång en spikproteinfabrik i kroppen. Alltså man, mm. man får väldigt höga doser runt om. Vi får se. Därför ska man till varje pris undvika att ha de här vaccinerna. Och de har ju ingen skyddande effekt. Och det finns studier som visar klart och tydligt att de, ju fler sådana här doser man tar, ju sämre blir det naturliga immunförsvaret. För det bryter ner det naturliga immunförsvaret. Mm. Ja, och vi har talat här tidigare om att det är många som har tagit fyra sprutor och som säger att nu har jag fått covid ja. flera gånger. Ja. Ja, ja, ja. Det skyddar inte mot covid. Ja, du, jag tror inte du har fått det, va? Jag har aldrig haft Nej. covid. Nej, jag, jag fick i, här före jul fick jag, eh, både jag och min hustru och barn och barnbarn fick A-influensan, den vanliga influensan. Mm. Och, och min hustru hade vaccinerats mot influensan. Hon blev sjukast. Jag blev inte särskilt sjuk. Jag fick... Jag tror att 37-8, och sånt där, som mest i feber och sen, mm. sen gick jag och slöade några, några, några veckor efter. Men vi kan se, vi, vi håller ögonen öppna efter att, att se om det finns saker man kan ta för att motverka de negativa ja, effekterna ja, för vi, den som har tagit då de Då det kommer, kommer välbelagda studier mm. så lovar jag att vi ska redovisa det. Mm. Mm. Ja, för att det är ju en sak när det gäller D-vitamin och zink och C-vitamin som vi ser mm. säljer i vårt immunförsvarspaket på webbshoppen där har vi ju tidigare talat om att det här är ju väldigt många studier som, som bevisar vetenskapligt att de har effekt Ja, det, Ja, det, det är immun, immunitetsstärkande, både D- och C-vitamin och zinken eh, fyller den funktionen att eh, får, får vi in zink i våra celler så eh, är det mycket svårare för virus att utvecklas i cellerna så alltså mm. virusinfektioner blir mer harmlösa och då är det så att för att medverka till att sinken tränger in i cellerna så kan man ta ett naturpräparat som heter qs -sartin. det kan man ta samtidigt det skadar mm. inte Jag kan säga att det, det är faktiskt rätt många som har ringt och, eller när de har ringt så har de berättat att de tar de här mm. och att de har upplevt väldigt tydligt att de blir inte lika ofta sjuka i, Nej, i förkylningar och virusinfektioner. Nej, nu när jag fick den här influensan av resten av familjen, då vill jag säga att det var första gången på minst tio år som jag hade en virusinfektion överhuvudtaget. Men jag fick det faktiskt. Men mycket lindrigt. Mm. Mm. En annan sak som verkligen har varit på tapeten, det är ju energifrågan. Mm. Och, jag skulle säga så här, vi har inte hunnit rota i det ännu, men men Stig Berglund håller på att gräva i i frågeställningar kring det här. Mm. För det, det ligger hundar begravda. Jag är väldigt övertygad om det. Och bland mm. annat så är det kopplat till den här mystiska marginalprissättningen. Ja. Som jag känner inte till att man använder den någon annanstans. Det Nej men alltså... Det är ju så att vilket ekonomen Michael Hudson tydligt har visat att starkaste ekonomin i världen, det som skapar det bästa underlaget för att utveckla en stark ekonomi i ett land, det är ett samhälle som tillhandahåller en robust infrastruktur till resten, till, till näringslivet och till människor i samhället. Mm. Och robust infrastruktur, det innebär säker och trygg försörjning av billig energi. Det innebär bra järnvägsförbindelser, det innebär bra vägar, bra mm. telefonförbindelser och så vidare. Det ska samhället tillhandahålla. Men problemet är att sedan globalisterna tog över kontrollen i västvärlden så ska ju allt marknadsättas. Alltså. Mm. Och det är därför vi har fått den här marginalprissättningen. Mm. Och den har totalt förstört det svenska energisystemet. Det som var, skulle jag väl säga kanske världens mest robusta infrastruktur för elförsörjning den vi hade i Sverige. Den är förstörd och grundorsaken är den här marknadsprissättningen. Egentligen är bara det här avvecklade är egentligen en bifråga. Utan det är ju detta att man, man har kopplat in eh, det, det här trygga infrastrukturen i ett marknadssystem mm. och, och det gör att vi får den här ryckiga prisutvecklingen och vi får såna här skenande priser mm. och det uppstår bristsituationer för man säljer till ett bättre pris på en utlandsmarknad. Ja, men jag skulle nog ändå tro att det ligger hundar begravna här ja, och därför. Också. Varför jag säger det, bland annat att det har ju uppstått, alltså de här skenande priserna i land efter land. Hela mm. norra Europa har skenande jo, men Det, är ju, det, det har ju att göra med globaliseringen. Men det kan ju inte uppstå brist överallt. Nej, men det är inte brist. Utan, Nej, det, är det. det är ju så att man, man, man, säljer, ja, man, man manipulerar marknaden och ser till att man får en situation som maximerar företagens vinst. Mm. Men man är inte ute efter att maximera Eh, robustheten för eh, samhället. Alltså vi ska ha, ska vi ha en stark ekonomi så måste vi ha ett samspel mellan ett samhälle som tillhandahåller en robust infrastruktur och en fri marknad för övrigt. Mm. För övrigt. Och, och vi ser vilket land i världen har satsat på just den här balansen. Jo, Kina. Ja. Mm. Jämför järnvägsnätet i Kina med järnvägsnätet i USA. USA har i hundra år i stort sett varit världens ledande ekonomi. men De har ett järnvägsnät som hör hemma på 1800-talet. Mm. Kina har på bara några decennier byggt upp världens absolut mest avancerade och robusta järnvägsnät. Mm. Det är bara ett Lite, säger, litet om exempel man får kontra där jag tänker på det indiska järnvägsnätet ja. i Indien för det, det tror jag ändå är statligt jag skulle tro för det, för man... den indiska järnvägen, det är ju världens största arbetsgivare det har ja. ju varit det ja. e, och där anställer ju ministrarna alla de som har hjälpt dem att rösta in jo, dem. Jo, jo. <laughs> så att, Men då är det ett fall av korruption. Ja det är nog eh, precis. Mm. Men ja. det, den här marginalprissättningen den, om jag förstår det rätt så är det ja. så här att man, man tittar på priserna under, eh, under en timme och eh, den som, som då har bjudit högst pris Mm. Det blir det pris som alla får. Ja, ja, ja. Så, men det är ju om man jämför med börsen. Då skulle det ju vara som att om någon köper en aktie på morgonen och så får en ett visst pris. och så köper man klockan 10 något annat pris och så går det upp och ner under dagen. Mm. Och sen är det någon som lyckas få igenom en transaktion till ett jättehögt pris. Då ska alla få samma pris. Ja, jo, men, det, det, ja, men så funkar det ju inte någon annanstans. Nej. nej. Så det där... Jag hoppas att vi ska kunna genomlysa den frågan. Och det visar sig också en annan märklig sak. Jag fick kontakt med en elhandlare mm. som han avslöjade det att att många av de här bolagen de har elcertifikat de här, ja. som, de här mystiska certifikaten som man inte riktigt förstår hur det fungerar mm. men de är ju till för att finansiera den, den vindkraften framförallt ja. men då visar det sig att de här certifikaten de borde idag kosta 0,15 öre mm. för det, det, det har varit ett sånt prisfall mm. men Fortum, de fortsätter att ta nästan tre öre för dem Mm. så de, de fortsätter att ta betalt som om certifikaten fortfarande kostade det mm. så det, det, det här handlar ju om kanske miljardbelopp ja, i slutändan jo, jo, för tre år och, på varje kilowattimme det är bara att titta på de här företagen hur mycket pengar de tjänar om, om den här marknaden vore i, i kris så skulle ju inte de här företagen tjäna några pengar men det gör de ju Ja, de har ju inte fått högre kostnader. Nej, nej. nej. Så, men det här, vi kanske inte löser idag men vi, vi måste gräva djupare i det för att ja, få fram. Men, men, alltså jag tror, alltså, alltihopa bottnar i den här globalistiska övertroden på att allting ska att Allt ska kunna ägas och allt ska kunna köpas av de som har gott om pengar. Och då blir det på det här sättet. Fast det finns ju många marknader som fungerar också. Jo visst, men, men de här basala infrastrukturerna mm. ska inte vara Nej, ja, De är inte elastiska kanske, nej. man kan inte dra ner och vänta med att nej. koka sin mat nej, till en och, nej, precis, senare dag. Nej precis, vi allmänheten, precis vi kan inte styra vår konsumtion av el Nej. efter någon marknad. Stora företag de kan ju ha resurser och bevakna marknaden och styra sin produktion och mm. konsumtion efter det. Men det kan ju inte vanligt folk. Va? Och, och mindre företag kan det inte heller. Utan vill man ha ett väl fungerande samhälle, då ska samhället tillhandahålla den infrastrukturen till stabila priser och med en stabil försörjning. Jag tror att elpriserna för inte så länge sedan, de var ju fasta Ja, absolut och de var inte, de var, Man tyckte nog att de var höga då också men ja. den var ju inte alls på den här nivån nej, nej, Men en annan sak när det gäller elpriserna det är ju det här hybridprojektet ja. och, och du har ju tidigare sagt att du tror att det där kommer gå i graven Ja, det ja. tror jag alltså det, det Vi har ju inga klimatförändringar som är på något sätt alarmerande Mm Alltså de klimatförändringar som vi hittills har fått på grund av stigande halt av växthusgaser de är så små så att de har en ringa betydelse och faktiskt hittills har klimatet bara blivit bättre ur ekonomisk synvinkel mm. under de senaste decennierna så att vi har ännu inte en klimatförändring som är till december Nej, det är en liten temperaturhöjning ja, ja, det, det här kommer att själv dö mm. Och nu när vi ser att vi får en uppdelning av världen mellan västvärlden som håller på att köra det här klimatköret och resten av världen som mm. är sju åtton delar av mänskligheten. Mm. Den delen de visar ju klart och tydligt att de bryr sig inte om det här. Va? Mm. I den mån de kommer på klimatkonferenser så är det ju för att få pengar. Mm och subsidier av västvärden, men de tar det ju inte på allvar de fortsätter att bygga kolkraftverk så det rungar om det va? Ja, så att, men... de tror inte på det och där, därför tror jag den här frågan den kommer att själv dö. och den kommer att själv dö därför att de länder som på det här sättet vräker ut ekonomiska resurser på det de kallar för hållbarhet som bara handlar om att minska koldioxidutsläpp de kommer att bli fattigare Mm. och då kommer de att glädja tillbaka i utvecklingen och andra kommer att ta över och det mm. är precis den utveckling vi är mitt uppe i nu. Ebba Borsson gick ut och sa att vi måste stödja hybridprojektet med 5 miljarder ja. och det är för att vi ska möta våra klimatmål ja. 2045 ja, det är patetiskt men, ja det är patetiskt men man kan ju säga så här det finns ju flera problem med det här men ett av dem är ju att om vi lägger 5 miljarder för att spara koldioxiden så om inte något annat land gör liknande saker då kommer våra, saker, våra åtgärder, det blir bara ett slag i luften. Ja, Och det, självklart. Det är ändå 5 miljarder. Ja, ja nej, det, det alltså, jag säger det patetiskt. Det, det, det är så verkligt främmande. Man, man borde tillbaka till verkligheten. Vad är det som de facto händer i världen idag? Det satsas inte alls på det här. Och de delar av världen där vi har en stark utveckling idag, de bryr sig inte om det här. Nej. Men och bara... och vad, vad kommer det överhuvudtaget att finnas en efterfrågan på fossilfritt stål? Jag betvivlar det. Men hon, hon är ju ändå ledare för Kristdemokraterna. Ja. Och man får väl anta att hon insatt hur, lång, hur, hur är det möjligt att man bara vill lägga 5 miljarder på någonting som är så stort slag i luften Jo, därför det här är ju ett mantra det här är ju en religion nu va? att allting ska vara hållbart och det tragiska med allt alla dessa företag som satsar på hållbarhet det är att hållbarheten har bara en stavelse nämligen koldioxid va mm. Och, och, och det är irrelevant. Det kommer, så småningom kommer det även att gå upp för vårt samhälle. Men, men den politiker som avviker från den här religionen, den blir ju direkt hudflängd i de här medierna jag pratade om tidigare. Hur länge kan det dröja innan man genomskådar det här och de slutar upp? Med? Ja, så det här, de här larmen har håller på nu snart 40 år. Mm och ingenting har ju besannats så att för mig är det en gåta att människor är så korkade så de fortsätter att gå på det här mm. det, det är ju bara granska. Det, det, det Al Gore sa för några år sedan, det stämmer ju inte ingenting slår igen var det till Manhattan som skulle ligga under vatten jo, och jo, och det, det, ingenting stämmer ju. och många utvecklingar går precis åt motsatt håll ta vad heter det Världsnaturfondens kampanj för isbjörnarna mm. till exempel. Utvecklingen för isbjörnarna har varit jättepositiv under den tid då de skulle utrotas va? Och, och isen i Arktis som skulle försvinna enligt Algården skulle ju varit borta för tio år sedan. Det är helt normal idag va. Men där eh, måste man ändå fråga sig det, det som händer också. Det är ju att om man tittar på mä människors eh, köpmönster ja. så har ju elbilarna haft en enorm framgång sista året. det är ju ja. Jättemånga av de nyregistrerade bilarna är en elbil. Ja. Så folk är ju, man får väl anta att de, de tror på det här. Ja visst, vi är ju hjärntvättade av våra medier, vi tror på det. Men det är klart att el, många kanske tycker att det är kul med en elbil, men, men det, är ju, det är ju ganska dyra bilar. Ja. Jo, jo. Alltså, en övergång till elbilar innebär ju att det är bara de välsituerade i framtiden som kommer att kunna ha bil. Mm. Det kommer ju inte finnas någon begagnad marknad därför att batterierna tar ju slut och då blir bilen värdelös byta batteri på en gammal bil lönar sig inte, för batterierna kostar ju mer än vad det kostar att köpa en ny bil. Men nu gick ju Volvo ut och de har ju sagt att de ska hälften av deras bilförsäljning ska vara eldriven mm. 2025. det är ju bara två år kvar ja, ungefär. Ja. Och de är på väg åt det hållet. nu kom de med den här EX90 som skulle väga 3 ton och ja, som ja. blir klar om ett år. Och samtidigt kommer Tesla nu, de har sänkt priserna med ja. 100 och ännu mer. Ja. Vad kommer hända tror du? Det kommer? <här> ja, men jag tror att elbilsmarknaden den kommer att komma i kris om den inte redan är det va? Det, det jag är jag helt övertygad om. Och, och Kina kommer att dränka västvärlden med billiga elbilar. Mm. Och då då går, dukar vår elbilsindustri under. och Vi såg ju nu att en batterifabrik i Storbritannien gick i konkurs. Va? Det är ett dåligt omen. Säga. Mm. Det var vad heter British Volt. Det skulle ja. vara en variant på North Volt. Ja, precis. Så att, eh, nej mm. det, jag, jag tror att man ska vara ytterst försiktig innan man satsar sina pengar där. Men om det blir elbrist då kan det ju det var ju Schweiz som hade sagt att de kunde införa förbud mot att ladda elbilen om det ja. var elbrist. Ja. Så att, jo det blir det elbrist så kommer du ju få regleringar när du får använda el och inte el. Så det... Och sen kom det ju ett besked från Norge, det var färger från Bergen mm. som inte accepterade att ta att ta ombord elbilar ja, nej, precis. på grund av brandfara. Så att... Och det är bara början. Och jag, jag har den situationen hemma att min hustru hon skulle inte våga sova i vårt hus om vi hade en elbil i garaget. Så att för hon är ju påverkad av det här att elbilar börjar brinna. Ja, men det, det är ju en högst reell sak att det är väldigt ja. svårt att släcka en brand ja. i en elbil. Ja, ja. Så, att, så är det. Så att det, det här med elbilar... det kanske ja, Och Nu lägger ju Volvo ner sin motortillverkning. Ja, så att ja. Nej, nej, ja jag, jag tror Volvo satsar helt fel. Faktiskt, så tror jag det. Mm. Det är ju se. Sveriges största arbetsgivare. Ja. Ja, det, ska vi ska lämna elfrågan. Ja, Energifrågan är ju, är ju väldigt besvärande med höga priser. Men då när det gäller situationen i, i Ukraina så berättade du innan här att, att Ryssland har kommit med nya vapensystem. Ja, ja, ja alltså det, det är ganska intressant. Dels så kom de ju för tre år sedan med sina hypersonic-vapen mm. som kan bära kärnvapen. och De här vapnen har västvärlden inget försvar mot. Så att det är fullständigt huvudlöst att riskera ett kärnvapenkrig med ryssarna. Mm. Vi kan inte försvara oss mot deras kärnvapen. Hur många gånger ska man behöva betona det? Så Varför leker vi med elden? Ja, för kärnvapenkrigsalternativet, det är ju någonting som... Det är ju Bydén högst... spekulerar ju i det, ja, och ja, NATO-chefen... Ja, alltså det... I och med att vi nu har ett krig mellan NATO och Ryssland, så... Är ju den utvecklingen väldigt sannolik. Va? Vi får hoppas att... det menar det? Att det, att det, det inte ja, det skulle jag vilja säga. Det, alltså, skulle, man, skulle Ryssland förlora det här kriget med NATO... Mm. På, något, på ett avgörande sätt då kommer de att använda sina kärnvapen. Mm. Det är jag fullständigt övertygad om. Och det intressanta är ju att dels har ju ryssarna eh, kärnvapenbärare som västvärlden inte har något försvar mot. Dels så, så har de världens bästa luftvärn och mm. luftförsvar. Det är helt överlägset alla andra länder. Och, och det är väl utbyggt. Så att en kärnvapenkonflikt mellan västvärlden och Ryssland där kan Ryssland de kommer inte komma ur en oskadda men, men de kommer att klara sig mycket bättre än vad västvärlden kommer att göra. Mm. Och man kan prata om eh, bättre i helvetet. Va. Men, men eh, det, alltså, det den västliga politiken är så tot. Totalt huvudlös som den kan bli. Va? Och våra politiker i västvärlden är krigshetsare utav nåd. Det finns ingen som pratar om fredsförhandlingar, utan alla pratar om att eskalera kriget. Va? Och jag tycker det är fullständigt huvudlöst. Jag, jag förstår inte hur, det, hur de fungerar utav Nej, det. Kan det finnas något skäl som vi inte får och Nej, reda alltså, på? Nej, men alltså, problemet för västvärlden idag, det är återigen media. Mm. Vi har alltså media som bara är propagandakanaler och vi proppas full med en, en bild av det här kriget som inte stämmer med verkligheten. Så västvärlden, människorna i västvärlden och våra politiker tror att kriget går mycket bättre för Ukraina än vad det gör. Mm. Ukraina förlorade det här kriget på ett väldigt tidigt stadium skulle jag vilja säga. Det är bara det att, att våra militära bedömare och våra medier de totalt missbedömer ryssarnas strategi. Och då ska vi veta det, att Ryssland har alltid... I de, när de har varit utsatta för krig från västvärlden har de haft, börjat med en defensiv strategi. Mm. De har börjat att dra sig undan så här. Och, samtidigt som de har skjutit på den analkande fienden. Det gjorde mm. de med Napoleon. Mm. Det gjorde de med Hitler. Mm. Och, och sen så småningom så kommer de tillbaka då med full kraft. De har gjort precis samma sak i Ukraina. När de drog sig tillbaka från områden i Ukraina som de hade ockuperat som var svårförsvarade så presenterades det, presenteras det de västliga medierna som enorma framgångar för den ukrainska armén. Yes. Då ska vi komma ihåg att när ukrainarna intog de här områdena så blev de så kraftigt beskjutna av det ryska artilleriet som led enorma förluster. Utan att det var ett slag soldat till soldat. Utan genom rent ett mm. rent artillerikrig. Att de kom in och sköt Ja, de... precis. Mm. Och, och, och tar vi. Ja, och ryssarna. På, de drog sig tillbaka utan att egentligen engagera sina stridigheter. Mm. Samtidigt som de besköt Ukraina. Och det här har presenterats av militära bedömningar av våra medier som stora militära framgångar för Kiev. Det var det inte, va? Och sen har strategin varit. Att få den ukrainska regimen att skicka in sin armé mot den här fronten i Donbass. Mm. Och där har man legat med ett oerhört överlägset artilleri. Vi ska veta att ryssarna har haft mellan 10 och 20 gånger så mycket artilleripjäser att skjuta med som ukrainska armén har haft. Och där har de legat och skjutit sönder dels den ukrainska arméns utrustning och skjutit ihjäl de ukrainska soldaterna. Ukraina har lidit enorma förluster. Oh. Och, och Van der Leyen hon försas ju så när, när hon i ett fördrag stod och sa att Ukraina, och det är ju några månader sedan, Ukraina har lidit mer än hundratusen stupade. Ja. Och det, då kommer man ju på att man avslöjade en hemlighet så att det blev sen raderat. Ja man tog bort det från ja, Youtube. Ja man tog bort det från Youtube. Men, men det var ju utöver hela det. Och det är ju med sanningen överensstämmande. Mm. Och sen försöker man säga att ryssarna lider minst lika stora förluster. Det stämmer sannolikt inte. Och sen så säger man då att ryssarna, det pågår en kamp och Putin har sparkat Syrioken som var, var befälhavare i Ukraina. Det är inte heller sant. Mm. Utan vad som har hänt är att ryssarna började en begränsad militär operation för att hjälpa Donbass att försvara mm. sig. Va? Det ska vi komma ihåg. Det var mm. de här provinserna som hade brutit sur och man gick in med en ganska begränsad militärkonjunktur. Det rörde sig om 140 000 man. Det var innan man omringade Kiev. Och, ja, man skickade, ja men man skickade även en armékontingent mot Kiev. Mm. Men den var ju helt underbannad. Mm. Den hade mm. inte en chans att inta Kiev. Utan det var bara för att suga dit en del av den ukra jättestora ukrainska armén. För att de inte skulle koncentreras mot Donbassområdet mm. i början av kriget. Så det var bara en taktisk manöver. Sen drog de sig tillbaka. Mm. Och även det sågs då som en stor seger för för, för Kiev, vilket det inte alls var. Utan det här var en, en medveten operation från ryssarnas sida. Sen så säger man då att att rysarna misslyckas och Putin har sparkat Serioken som har varit befälhavare. Det är inte heller sant. Utan vad han har gjort det är att han har lyft upp krigsinsatserna i Ukraina från att vara en lokal militär operation i de här provinserna mm. till att vara ett krig med NATO. Och då har Eh, Befället över den här operationen kom, lagts på överbefälhavaren mm. Valeri G G mm. som är Valerie Gerasimov som är Seriokens chef och har varit det hela tiden. Va? Så att det, det har inte skett någonting egentligen och nu är Serioken hans assistent. Va? Men det här har då presenterats i västliga media och västliga militära bedömare som någon sorts konflikt eller kris mm. inom Kreml. Jag tror inte ett skit på det. Utan de är kallt beräknande, de vet precis vad de gör och de har skjutit sönder den ukrainska armén en gång. Sen medverkade ju NATO till att tömma alla östeuropeiska stater på gammal sovjetisk militärutrustning. Gamla sovjetiska stridsvagnar skickades till Ukraina. Mm. De har de skjutit sönder också, mm. så de är inte kvar längre. Och nu finns det inget mer sovjetiskt material att leta rätt på, som är det material som den ukrainska armén är utbildad för att använda. Utan nu ska man skicka dit då västliga pansarfordon av mm. olika slag. De här Bradley-bilarna är från, från USA och fransmännen har någon, någon sorts stridsvagn som går på hjul och sen ska vara skickad dit. Leopard och Abrams och allt. Varier. Det kommer alltså att bli en, en, en palett med massa mm. olika Och ja, även svenska stridsvagn 90 tror jag det Nej, stridsvagn 90 den är helt ut. utan Jaha, det är Leopard. I ja. Sverige och Leopold också. Mm. Men, men, men alltså. Det. Vi har ju åratal och tränarna är med på att använda en helt ny typ av utrustning. Men när här Archer, kommer det att förändra bilden om vi skjuter Nej, sånt? alltså jag tror inte de här vapnen kommer att förändra någon bild överhuvudtaget. Ryssarna kommer att skjuta, den, skjuta sönder den också innan den hinner bli effektiv. Men varför ska vi skicka då? För det här är ju ytterligare ett antal miljarder. Det är ju ja, mer alltså än fyra miljarder. Ja, militära bedömningar säger att det här är totalt meningslöst. Men varför gör vi det? Ja, det är därför att vi, vi tror, det är, vi har beslutsfattare som tror att man ska kunna slå ryssarna i det kriget. Och, och det, det tror de väldigt mycket därför att det odlas en myt, en föreställning om att den ukrainska armén är framgångsrik mot ryssarna. Det är den inte. Va? Mm. De har fått stryk för länge sedan. Va? Och det här är fruktansvärt. Och, och, och vi ser nu när, man, när, när ukrainska armén ute och rekryterar nya soldater på gatorna hur de använder våld för att dra in dem. Det, det dyker upp bilder på det. Va? Det, det, det är förjävligt. Va? Men, för, männen i Ukraina de vet ju att bli skickad i fronten det är en säker dödsdom. Men du, du sa det att artilleriet är fortfarande väldigt viktigt. Och artilleri det ja. handlar ju om det kanoner som skickar ut projektiler. Ja, ja. Och det är en där, där du, du nämnde, där har ryssarna återigen gjort ett militärtekniskt genombrott. Mm. Va? Därför att Eh, det gäller ju att kunna sikta rätt va? Mm. det gäller att kunna skjuta sönder fiendens utrustning och, och det vanliga sättet att ta reda på var fienden befinner sig det är ju radarsignaler. Mm. Och om de har då radarsikte, så när de slår på det, då kan man spåra det, och sen kan man skjuta rakt på det och skjuta sönder mm. radarsiktet. Så då avslöjar man en gång var de står, och då måste man flytta dem hela tiden va? för att inte bli beskjuten. Nu har ryssarna utvecklat ett system där de lyssnar på kanonernas projektilernas akustiska ljud va? Mm. och kan alltså genom att lyssna in det fastställa varifrån man skjuter men man ger inte ifrån sig någon signal. Nej, det är helt passivt. Eller? Det är helt passivt. Mm. Och det innebär alltså att de kan lyssna och sen kan de ta reda på vad kanonen står. Och så kan Vet man, man om det är effektivt det här? Ja det är effektivt. Mm. Det är det. De, de har ju alltså västvärlden har ju redan skickat massor med kanoner. Amerikanerna mm. har skickat sina hammers och sina havisar till, till Ukraina och de har ju blivit sönderskjutna, ryssarna, flertalet av dem mm. redan. Och det kommer väl likadant med de här stridsvagnarna och de här archersystemen. Det, det kommer att bli skrot av. Då. Men ändå får man säga att det här med, med artilleri att det, det känns som en gammal teknik. Det, det kanske ser ja, likadant det det ut som... Nej, det har moderniserats. Ja, och, och alltså, det visar sig att, att överlägsenhet i artilleri när du har ett sånt här... Men det är land, land, Ja, det är kvantitet. Det är en enorm eldkraft. Och sen har man då kraftigt underskattat ryssarnas förmåga att producera projektiler och raketer. Mm. Man har hela tiden trott att de skulle få brist. Men bristen har ju uppstått i västvärlden. Men. Så att, att när ryssarna gick in så sa de att vi ska avmilitarisera Ukraina. Vet du vad de håller på med nu? De håller på att avmilitarisera NATO. Mm. Det var det här får till Ja, Björn, vi har ju skickat dit våra vanliga. Ja. Alltså vi, vissa baltiska stater har ju skickat i stort sett hela sitt vapenförråd till Ukraina. Mm. De står oförsvarade och vi börjar skicka och vi som har ett sånt underdimensionerat försvar, vi ska börja skicka vapen till Ukraina. Så att det här är Putins Men våta då kan dröm. Inte, ja, då kan inte vara, alltså NATO och Baltikum och även vi, vi kan inte vara så dumma som vi inte fattar detta. Att vi, jo, tydligen är de det, ja. Man, man, man tror att NATO måste rimligtvis vara starkare än, än Ryssland. Men i det här fallet är det inte NATO. Men vad kan hända då? Skulle det kunna bli så? Tidigare när vi, när vi ansökte till NATO då sa man ju att det förelåg ingen risk för Sverige. Inget militärt hot. <laughs> Men, men vi kanske håller på att skapa en sån situation. Ja, om vi låter oss avmilitariseras, då är det ju bara för att och tåga in så. Ja. ja, för nu säger ju Christersson att eh, det här är det, är det absolut viktigaste strategiska eh, åtgärden just nu, och det går med i NATO. Ja. Men det låter ju på dig som att det Nej, jag, jag, alltså det. jag tror att NATO är en papperstiger. Alltså, det, och inte bara det att, att NATO är underdimensionerat rent militär utrustningsmässigt då. Mm. Och den här militärutrustningen skickar vi nu till Ukraina för att bli sönderskjutna av ryssarna. Yes. Och ryssarna har ganska begränsade förluster. Man, man målar visserligen upp i våra medier att de har jätteförluster. Men, men det är sannolikt inte sant. Utan de klarar sig ganska helskinnande. För deras strategi har varit att offra så lite soldater som möjligt och istället sitta stilla och skjuta sönder den ukrainska armén. Mm. Ja. Och, och jag menar... Det här, som jag säger, det här är Putins våta dröm mm. han kanske lyckas avväpna hela NATO i Europa och, och den största nato armén är den turkiska och turkarna eh, Tar ju knappast parti mot ryssarna. Mm. Så att de kommer ju inte medverka i det här. Nej, ja, det är USA då som. Om ja, de har vapen USA har, har, och USA har. Då har vi i västvärlden, vi har frånhänt oss den typen av verkstadsindustri som behövs för att tillverka vapen. Så det tar åratal för oss att bygga kapp det här med den begränsade industrikapacitet vi har. För vi har ju flyttat vår fysiska industriproduktion till Kina. Ja.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 Du nämnde tidigare att du hade synpunkter på World Economic Forum. Att det är, vi, vi har ju en enorm respekt för det. Och Claes Schwab, ja. han är ju nästan som ett, en övernaturlig person. Men du säger att det här är på fallrepet eller det är på väg ja. ut för. Ja, alltså kriget och all den här uppmärksamheten runt Schwab. Och World Economic Forum har ju dragit ett löjdsskimmer över alltihopa. Va? Mm. Och deras Great Reset och så vidare. Va? Så att, jag tror att World Economic Forum har passerat bäst för det. Jag tror att det kommer att visa sig inom något år vara helt irrelevant. Ingen kommer längre bry sig om det där World Economic Forum. När vad för krafter som tar alltså det över istället? Ja, ja det är ju den här kampen emellan de två världssystemen mm. och det är ju det intressanta det, eh, det ena är ett system som, som vi har i västvärlden där vi har rule based order som amerikanerna kallar och rule, det är rules som är satta av oss i västvärlden mm. som vi försöker tvinga på resten av världen på olika sätt va? Mm. att de ska följa de här reglerna och det är ju framförallt de ekonomiska reglerna allt ska vara till salu allt ska marknadsättas så att de, de, de rika oligarkerna som styr västvärlden ska kunna ta över hela världen. Och Det är därför man är ute efter att, att störta regimen i Ryssland för man vill dela upp Ryssland mm. så att man kan få ut de ryska rika naturtillgångarna på den här marknaden och kunna äga dem. Den världsordningen den ställs nu mot en multipolär världsordning som mm. kineserna är framförallt advokater för. Och den multipolära ordningen den innebär att det ska inte finnas någon världspolismakt som USA har den roll USA har spelat sedan 90-talet, sedan muren föll. Utan varje land ska få bestämma sitt eget öde. Och den innebär att Länder ska inte lägga sig andra länders inre angelägenheter. Mm. Och, och det är ju på gott och ont. Va? Men, men vi västerlänningar vi så invandar vi att vi ska hela tiden lägga oss i hur andra länder lever sina liv och vilka mm. gudar andra länder tror på. Mm. Jag menar, visserligen var Sverige ingen kolonialmakt men vi var bra på att skicka ut missionärer i världen mm. för att predika våra normer och våra värderingar och de kristna värderingarna och det är ju jättefint. Men, men problemet är det att det har lett till ett översitteri och ett sätt att försöka styra andra länder. Mm. vi ser ju hur vi hela tiden försöker göra det fortfarande. Men kan du jämföra det ändå? För det här, när du säger översitteriet, vad man styr. Då, då tycker jag det är lättare att förstå det när, när man störta regeringar i, ja, ja. i Chile och, och på alla möjliga andra ställen. Ja, men det, det har ju hela men, har ju till, till, hela tiden varit förvändning för att ingripa andra länders politik. Men jag, jag tänker på det du sa. Man kan säkert ifrågasätta missionärer och så, men att de, och även de här kolonisatörerna i ja. Indien och så vidare. Men att de har ju ändå skapat en utveckling i de här länderna skulle de kunna göra det om inte folket ändå var att de hade saker som de ville ha jo men tittar man på det brittiska imperiets historia de, det vi har fått läsa i våra historieböcker mm. det är ju skrivet utav britterna mm. tittar man på vad de verkligen gjorde i sina kolonier så förbleknar i Hitler Tyskland mm. alltså det var ju hundratals miljoner människor som dukade under hos de här kolonialmakten. Så det var ett missbruk av den här makten man ja, hade? Ja, de sög systematiskt ut. Kolonien. Men det, som du ser det så är det här på väg att att upphöra. Ja, nu håller det på att delas upp. Mm. Och vi ser nu att jag menar västmakterna, våra politiker de räknade ju med att när de fick igång det här kriget i Ukraina som jag hävdar är framprovocerat för att man vill störta regimen i Moskva. Mm. Man vill ha en regimtjänst i Moskva för att komma åt de här enorma naturtillgångarna. Men när man provocerade fram det här och fick Putin att, att anfalla Ukraina, då, då, då, då ledde det ju till trodde man att Ryssland skulle bli paria i hela världen. Mm. Världen skulle vända sig mot ryssarna. Mm. De skulle bli utfrusna. Sen skulle man sanktionera Ryssland. Och sen skulle regimen kollapsa. Det var ju ritningen. Och den här ritningen var ju uppdrag var ju ritad av sådana här think tanks i USA. Va? Rand Corporation och andra, mm. Så här skulle man gå till tillväga. Mm. Men det har ju inte gått så. Va? Nej. Ryssland är, de, de, de står ju på topp av sin världsdiplomati idag. Lavrov åker runt i hela världen och träffar ledare överallt. Och massor med utom länder. Utom västlandet. Ja, utom västvärlden. Mm. Men västvärlden är bara en åttondel mm. av världen. Ja, befolkningsmässigt. Ja, befolkningsmässigt. Mm. Men det är det man måste räkna med. Mm. Uh, uh, därför att vi sitter och räknar bruttonationalprodukt. Men då ska vi komma ihåg att västvärldens bruttonationalprodukt är mest luft. Mm. För det är ju immateriella värden. Va? Det är företag som Microsoft och Apple och, och, och, och vad de heter. Mm. Va? De kan ju pusa ihop till noll på bara någon månad om, om du får en ordentlig världskonflikt. Och vi ser ju nu hur de här företagen börjar avskeda personal. Och Microsoft de säger upp tiotusentals ja, personer och, och de, de är ytterst sårbara så att väldigt mycket av de här västliga ekonomiska tillgångarna är immateriella mm. medan då Kina och Ryssland är kvar i den fysiska ekonomin och det ger utslag när vi får en sån här världskonflikt Men vad blir det, allt resultat nu av det här, du säger att det, det kan leda till en kärnvapenkonflikt mellan Ryssland ja, och NATO Ja, absolut skulle du säga att det är kanske det är mer troligt? Att det, ja, jag vill, jag, vill, inte, jag, inte vill inte, jag vill inte nej, säga. Nej, nej, det är absolut inte nej. otroligt. Och vi ska veta det att amerikanerna har länge umgåtts med tanken på att anfalla Ryssland med kärnvapen. Mm. Det börjar de tänka på redan under Stalin-tiden. Då hade man för lite kärnvapen, annars hade man anfallit Ryssland. För planerna som Churchill drog upp i samband med andra världskriget det var ju att eh, tyskarna och Sovjetunionen, de skulle ta koll på varann och sen skulle axelmakterna träda in och ta Ryssland och mm. ta över alltihopa. Va? Att Röda armén vann mot nazisterna, det var ju emot. Mm. det han hade planerat mm. och därför försökte han ju efter freden övertala amerikanerna att ändå fortsätta kriget och anfalla Sovjetunionen. Och sådana här tankar har man ju umgås med under hela kalla kriget. Att använda kärnvapen mot ryssarna. Men man har inte vågat sätta Men vad blir vad är din bild om det? Och man, man umgås fortfarande med sådana tankar vill jag säga. Men vad tror du om framtiden här med den här utvecklingen som vi ser nu? Vi, vi talar ju egentligen om, vi har berört el- hela den här elkrisen, mm. energikrisen som vi då var så elbilar som vi kanske inte har ström till mm. och, och, och, och den här motsättningen mellan väst och den ja, vad vi ska nu kalla den andra världen. Mm. Va, vad kommer det här leda till? Kommer, kommer vi att, kommer vi att, kommer vi att, så att säga, förlora i välstånd så mycket? Ja det tror jag. Ja, ja så västvärden är över. Vi har ju inte en chans att komma tillbaka. Resten av världen vänder sig emot oss. Fast andra sidan, vi har ju bevisat en enorm styrka i efter generation. Ja men nu, generation. nu har vi ju drabbats av komplett vansinne. Men, men kan inte det gå över? Kan det, går, kan det inte komma Ta någon... hela den här klimathysterin. Vi lägger mm. miljard på miljard på miljard och jagar spöken. Mm. Medan den andra delen av världen gör inte det va? Utan de bygger sina kolkraftverk, de ser till att alla människor får el, mm. de ser till att samhällena får en robust infrastruktur. Deras ekonomier växer. Mm. Och, och, och alltså Våra politiker är ju förblindade av sin egen förträfflighet på något sätt. Det, det, det, jag tycker det är så plågsamt att se det här. Ja... ja men... Men, vi, vi, men något, någon möjlighet kanske ändå finns det. Det här är ju en mental fråga vi pratar ja, om. Ja, alltså Ett till, till slut kanske vi får kasta in handduken och Putin vinner kriget i Ukraina. Men, det jag är men mest... skulle det lösa det? Eller? Ja, nej, alltså jag, jag, jag, tror inte man, jag, jag är inte säker på att det gör det. Va? Utan då kommer man att hitta något annat sätt att eskalera på. Det jag är mest rädd för va? Mm. det är att Putin lyckas demilitarisera hela NATO mm. genom att vi nu skickar våra, de vapen vi har för att försvara oss med, skickar vi till Ukraina och där skjuter ryssarna sönder dem. Och sen ligger hela Europa för deras fötter. För de har kvar sin slagkraft, de har kvar sina kanoner. Men skulle de vilja invadera? Ta över. <laughs> Vad vet jag. Mhm. Ja, ja, ja det är ju flera delar av Europa som lever. Skulle de malka det? För, för Sovjet Ryssland är ju redan ett så glesbefolkat land. Ja, och, och med en minskande befolkning tror jag faktiskt fortfarande. Ja, ja men det är ju inte säkert att de, de går in för att ockupera, men de mm. kanske kommer att militärt ingripa mot de här länderna på mm. något sätt. Mm. För de har ingenting att frukta. De behöver ju inte skicka soldater, de kan ju skicka sina missiler Mm. Och bomba sönder infrastrukturen i andra länder i Europa. Ja, vill de vara riktigt eh, elaka så alltså skulle de kunna öppna upp för massmigration från folk ja, ja, alltså de kan ställa till hur mycket fanstyk som helst. Mm. Och vi har ingenting att försvara oss med eftersom vi har skickat all vår militära material till Ukraina. Va? Mm. Jag tror att den strategin är jättefarlig. Ja, det och Ukraina är en korrumperad regim. Det visar sig att det gäss ju i Kiev och, mm. och sannolikt kommer den här regimen att falla sönder. Och då, då, då kanske det händer saker va, som är att att det hela så småningom leder till någon form av stilla, vapenstillstånd. Mm. Men någon fred tror jag aldrig vi kommer att se. Det kanske kommer att bli en, en Korea-situation med en demarkationslinje genom Ukraina. Där ryssarna härskar på den ena sidan och NATO på mm. den andra. Ja, det är svårt förutsägbart verkligen. Ja, hela det nej, jag, jag tycker det, det här är så tragiskt. Det är så genomtragiskt. Och det är så jävligt att man så totalt har missbedömt Ryssland ifrån väst. Ja, sida. och hur, hur långt ska det gå innan, innan vi säger nej till att följa USAs ja, eh, ja sen i, i USA så håller man ju nu på och förbereder sig på att störta presidenten Mm. – Det är ju fullständigt uppenbart. – President Biden. – Ja, de mm. rotar ju fram nu att han har gömt massa hemliga mm. dokument och så vidare. Det gör de ju för att bli av med honom. Mm. För han har ju varit korkad nog att säga att han ska kandidera 2024. Och den valrörelsen kommer ju gå igång i slutet av 2023. Så att man vill ju stoppa honom innan man kommer dit. Och det kommer ju destabilisera USA. Vem är vicepresident i USA? Jo, det är en totalt oerfaren kvinna som, mm. som då skulle ta över. Och hur det kommer att bli. Det, alltså, västvärlden är så svagt rustad mot det här. Va? Och sen tror man att man ska kunna störta regimen i Moskva, som jag upplever som Jättestark, va? den är stabil, den är stark. Mm. Det är starka Putin... ledare. Ja, Putin har total kontroll över läget. Va? Mm. Att tro att han skulle bli störtad, det är ju fullständigt naivt. Ja, och om man, om man för... försöker odla någon myt av att han är sjuk och så vidare. Han visar ju inga som helst tecken på det. Va? Nej, finns det några ledare i, i Europa som, som vi uppvisar samma kraft som... Xi eller, eller Nej. Putin eller, och det Nej, alltså, även det väst, eller... Det västliga ledarskapet är ju degenererat på något sätt. Mm. Och, och, och de springer och håller varan och, och kravar om varann i Bryssel och så vidare. Och tror att bara för att de är flera så är de starka. De känner sig trygga av den här gemenskapen. Men, men det finns ju ingen ordentlig ledare som kan peka Nej. med hela handen. Ja, det är väldigt desperat och Kristersson ja. lät ju väldigt desperat ja. i sitt eh, framträdande där han talade om att vi skulle gå hand i hand ja. med Finland. Och Sen har vi den här pajassen Boris Johnson, han är ute nu och säger att vi måste omedelbart ta in Ukraina i NATO. Mm. Och varför vill han det? Jo då, för då kan man då då kommer NATO-fördragen in och så kommer man ha baserat på det. Kunna då kan man etablera ett verkligt krig. Ja, då kan man köra igång ett krig och skicka in soldater ifrån de andra länderna. Kan det bli så tror du? Att, eh... Ja, det kan det absolut bli. På mm. Polackerna är ju ja, ser ut att förbereda sig för det. Så jag är, jag är djupt bekymrad. Om, alltså alltihopa bygger på att man har totalt totalt missbedömt Ryssland, totalt mm. och, och de här sanktionerna har ju inte bitit alls va? de ryska supermarknaderna är fulla med produkter, ryssarna har diplomatiska kontakter över hela världen och åker runt och, och har möten överallt utom i västvärlden Uh, och, och den ryska ekonomin är på intet sätt skakad av det här. Va? Jag tycker det är fruktansvärt att vi har så inkompetent ledarskap som gör en sån mm. total missbedömning. Ja, vi kanske och ryssarna är ju som vi ser ganska hänsynslösa va? så att de kommer inte lägga fingrarna emellan nu har vi inte pratat om Erdogan och NATO och hela den biten det får nej, vi ju nej. göra vid ett senare tillfälle ja. kanske men, men en genomgående tråd i allt det här som vi har pratat om när vi började ja. med pandemin och vaccinerna och överdödligheten det finns ju inget ledarskap där heller det är ingen som ställer nej, frågan nej, nej. varför har vi överdödligheten, varför nej. föds det färre barn, sen pratar vi energifrågan, det finns ju inget ledarskap som säkerställer att vi bygger den här kärnkraften nej. som man pratar om, nej, nej men det ska ju marknaden ska sköta marknadsen. på något sätt. Och, och, och det här är ingenting som marknaden ska sköta. Och kommer tillbaka till det. Basinfrastrukturen är ett politiskt ansvar till 100%. Ja. Det är inte marknadsansvar. Ja, och, och vad gör de istället? jag istället ska de satsa 5 miljarder nu i första svängen. Det blir säkert bra mycket mer i ja. det här hybrid som bara kommer förbruka el. Ja, och sen så har vi World Economic Forum som ändå har tidigare varit någon slags ledarfunktion mm. men som du menade är helt på ja, utförsbacken. Ja, alltså Klaus Schwab är ju en löjlig figur ja. idag. Så det, det, det är ju ingen ledare som, som kan peka med hela handen. Han, Nej, han, han skrämmer många men han är något av en clown får man nog säga. Ja, det är han. Och många har ju som mask med flera tagit bladet från munnen och frågar vem fan tror han att han är egentligen. Just det, för mask har ju verkligen ja. gett en bred sida åt World ja. Economic Forum. Ja. Och sen så har du det här sista där, där hela NATO, det står ju utan ledarskap egentligen. Ja. Och vi håller på att famlar och, och greppar efter Finland för ja. att hantera ja. den här situationen. Ja, och, och liksom våra ingen ledningen utan alla eh, kramar om varandra för mm. att tro att man i någon sorts mm. gemensamt gullig gull inom EU och NATO ja. kan söka någon sorts trygghet och det är mm. ju vad svenska politiker tror kommer vi bara in i NATO och värmen i den här mm. gemenskapen så är vi trygga, det är vi inte alls ja, när du säger det så de här bilderna man ser från, från EU-mötena när de går runt och håller på ja. så känns det väldigt desperat att, att som du säger famla efter någon slags trygghet va? Ja, det finns ingen ledare Nej. och USA har en senil president som man försöker bli av med finns ingen ledare där heller va? Mm. Och, och, huvud... och de verkliga ledarna det är då, Det är Kina och, och... Ja, det är Xi Jinping och det är Putin mm. och det är Mondi i Indien Mm. Det är de verkliga ledarna. Det är de som kommer att leda världen. Om Indien som nu har gått om och bli världens ja, mest folkerika nation. Ja, ja. Och, och Så. det är där vi har framtiden om världen har någon framtid. Ja, det är klart den har. Jo, det måste vi ju tro. Ja, det måste den ha. Men <laughs> vi kanske stannar där. Stort tack stanna. Lars Bern för ja, den här ja, genomgången. och Spännande analyser. Mm. Ursäkta om jag är lite pessimist, men... men